11-14 minuts, som a la placeta, la blogosfera ens visita o bé, nosaltres visitem la blogosfera, ves a saber Xavi Mir, bon dia, benvingut Molt bon dia, Com estàs, Xavier? Molt bé Sí? Anem... sí. Allò... Bé, bueno, amb, amb els dits calents anava a dir jo no ho sé perquè aquest cap de setmana ha sigut cap de setmana festiu pels, pels bloggers catalans, o pels blocaires catalans no? els blocaires que tu dic blocaires, els blocaires. Sí, sí, jo faig Exacte. el derivat de, a partir de la forma catalana més així per l'institut doncs aire. pels blocaires catalans aquest cap de setmana, sobretot divendres ha estat jornada festiva no dic perquè no treballin dic perquè han estat de celebració perquè es van donar els premis eh, als millors blocaires catalans. Com va això, Xavier? Sí, això és una associació que s'ha format per, eh, amb, amb la finalitat aquesta, no? de lliurar els primers premis blogs Catalunya. Per tant, no del conjunt de la nació, sinó directament doncs, per als blocs eh, principatins, diguem, i sí, amb la intenció doncs, de, de fer un primer reconeixement públic a tota aquesta feina que ja fa anys que s'està fent a través de, de, dels blogs. no? I clar, va haver-hi actes des de les 4 de la tarda, penso, cafè i blogs, va haver-hi sí. conferències de persones enteses i a partir de les 8 del vespre doncs, el lliurament de premis en diverses categories i i Premis Especials, també. Mm. Um, qui se'n va endur els Premis, els Premis més importants? Mira, de fet, ells tenien eh, cinc categories. En la categoria de Cultura se l'ha endut en Jordi Cervera, que és un, és raosenc, i té al bloc a la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió Interactiva. Ella està a icat i mm -hmm. fa un, un espai de Cultura. A la, societat, la categoria de societat en Joan Puig amb un bloc es diu Gasilofacium amb Z, amb Y, amb PH. Mm. Tots aquests premis os podeu trobar en el en bloc, en l'espai perdó dels premis Blocs Catalunya, eh? Mm. premisblogs.cat. A la categoria d'actualitat se l'han dut l'Albert Madran amb un amb un bloc es diu E Campanya. Sí? A la d'educació la Margarida Capellà, amb un que es diu El fil de les clàssiques i en Tecnologies de la Informació i la Comunicació, la Núria Masdeu. I aleshores ells han fet tres premis especials. Un primer a l'Acció Solidària i a la Cohesió Social, que està per la Fundació Plataforma Educativa. Un altre Foment del Català, que està per la Llumenera de Nova York, que és d'en mm -hmm. Miquel Tuzon, el fill d'en Jesús Tuzon. El professor de lingüística. Efectivament. I, uh, i també el tercer primer especial a l'ús pioner dels blocs que va ser per en Saul Gordillo del qual ja vam parlar sí en un dels nostres primers La, espais va obrir sí. el nostre espai de blocs, el bloc d'en Saul Gordillo per tant, uh, vaig tenir l'oportunitat d'escoltar, un comentari només, sí. d'escoltar un dels guanyadors que era un, ah no em en quina categoria em fas, fas veia al cap, és un noi de Girona Uh, que deia que ahir havia començat a escriure el blog, ara tot just fa un any, va ser un any, i any i poc, l'any 2007, però, però explicava que s'hi dedica moltes hores i que, i que doncs, qui vulgui dedicar-se de veritat o qui vulgui fer blogs fer-lo seriosament, no allò d'anar penjant coses, sinó dedicar-se al tema del blog i ha de destinar unes quantes hores al dia. Va sobtar això, que, que no feia massa temps que estava apuntat al món del blog, només un any de vida, no? És curiós. Sí, això pot semblar molt poquet, en realitat són moltes hores, i aguantar un any abocant informació, informació de qualitat, informació contrastada, elaborada, sí que porta feina. El que passa que sovint doncs, modifi ens modifica una mica els hàbits, no? tant el consum com l'escriptura, el manteniment dels blogs que probablement doncs, les hores que abans dedicàvem eh, doncs, a, a, a televisió o altres tipus de consum així més eh, que, de, que depenien d'un horari, eh, ara canviem una, miqueta, una mica del xip i, i en, en, en trobem aquest espai directe per a la comunicació. No? Mm. Per tant, eh, no cal que... No cal que porteu molt de temps escrivint els blogs per, per ser un blocaire de referències. Més aviat una qüestió de, de constància i de temps, més que no pas de, de deriva, eh? d'antiguetat i d'alguna manera de, de currículum. Eh? No, no, és més aviat allò, posar-vos-hi, com no us hi poseu, posar vos en sèrio i dedicar-hi el temps que, que necessiteu per fer un bloc de qualitat. El, el comentaris al voltant d'aquests premis, eh, alguna punt que valgui la pena fer? O... No, celebrar que hi hagi aquest reconeixement, ja hem parlat el dilluns passat, o, o l'altre que, que, que és molt bo que així com hi ha premis literaris doncs, hi hagi eh, aquests premis no? eh, i a partir d'aquí doncs, que l'any que ve se'n facin més, que se'n facin doncs, també a nivell comarcal, com de fet aquest cap de setmana també hi ha hagut eh, els que ha promogut un diari, que és el diari Maresme mm -hmm. eh, a nivell de la nostra comarca i que es, que es vagi estenent aquest, aquest hàbit mm. i el reconeixement i, i bé que hi hagi també doncs, dotacions econòmiques com els Premis Literaris i tot el, el que és doncs, aquesta pràctica habitual. No? Ara comentarem un bloc el bloc de cada setmana però deixa'm fer un punt. Ara em situo jo amb una persona que ens pugui escoltant que tingui doncs, 45 o 50 anys no? jo no dic els de 20-25 per generacions tan més a basats, però algú que sigui gran i gostos que això dels blogs i de comunicar-se li agradi, no? li, li vingui bé, però que tingui unes limitacions educacionals eh, importants. Quan dic importants em refereixo a algú que doncs, va estudiar en castellà i que per tant té uns coneixements del català escrit doncs, una mica limitats o bé que faciliten que pugui fer alguna falta d'ortografia i fins i tot alguna manca d'expressió i que això el pugui frenar, al o la pugui frenar cal, cal saber-ne molt, per no saber-ne molt en continguts, no saber-ne molt en, en, en forma, és a dir, a l'hora de, de, de fer la sintaxi, de és important, jo dic perquè segurament algú pot sentir-se una mica cohibit per aquest fet. Això va ha de valorar a cadascú, és a dir, hi ha eines que permeten doncs, esmenar una mica això, no? si passes un corrector en el text quan ja el tens a punt, doncs aquelles faltes tan bàsiques de B baixes i B altes d'ACs que hi són o no hi són, daquestes coses el corrector ho detecta que te'n pot passar alguna, d'acord però si sí, hi ha ganes, jo crec que que, que la gent normalment no ens enriem d'aquells que no han tingut accés a l'educació una altra cosa és el passotisme, vull dir que podem canviar les coses doncs no hi mostris cap mena d'interès, no? però que a vegades quan a certes edats doncs, algunes persones ja tenen més dificultats per aprendre, doncs perquè ja eh, han perdut una mica aquest hàbit doncs sabem que hi ha moltes persones que tenen aquestes dificultats i no ens en enriem pas o la qüestió és que es comuniquin si poden emprar aquestes eines que, que les facin servir i endavant amb els blocs que no tenen el límit d'edat ni de cap mena Les blocaires eh, són no diré permissius, però sí que són comprensius amb aquestes, ho amb aquestes ser, qüestions Ho ser, no? naturalment, perquè nosaltres hem tingut aquesta sort hem trobat aquesta eina al moment que ens ha tocat en el moment que ens ha tocat viure però altres persones ni han tingut aquesta eina, ni han tingut l'educació, ni han tingut moltes altres coses, per tant, no és ni ètic, ni, ni, ni, ni humà diguem riure són d'aquestes persones eh? uh, uh, Correctors que, que estiguin bé, al marge del que porta el propi Word, si utilitzeu el sistema Microsoft, o el corrector que porti el vostre editor de text, uh, n'hi han alguns penjats a la xarxa uh, jo habitualment uh, faig servir softcatalà.org que també hi ha barra traductor, que va molt bé, softcatalà.org barra corrector, però n'hi molts més, no? Sí, de fet el que acabes de comentar és un bon recurs, perquè de fet uh, softcatalà és aquesta entitat sense ànim de lucre que és a dir traduir tots aquests uh, programes i a concentrar en el seu portal doncs, aquestes eines, no? Per tant, és qüestió d'entrar-hi, i cada vegada, i, i si convé subscriure-s'hi, i cada vegada que hi hagi alguna novetat, doncs ens n'assabantaran amb un correu electrònic i si es desenvolupa alguna eina més de correcció, doncs estarem, estarem al dia, no? Sof és un molt bon portal per aquestes coses. Doncs ja ho sabeu, i si voleu tenir programes en llengua catalana, també Sof els podeu baixar gratuïtament, i, i a partir d'aquí s'encarreguen doncs, de fer un, una bona tasca. Parlem de blogs va, quin blog fem avui? Avui, abans de comentar Va, el bloc que voldríem sí. fer, ja que parlarem dels Premis Blocs Catalunya, et comento també els quatre, les quatre persones que han premiat eh, des del diari Maresme.com aquests Muy blogs bé. del Maresme. Eh? Sí. Ja que anam, així s'arradonim la jornada de blogs i aleshores entrem en el el bloc que serà protagonista d'avui. Doncs el diari Maresme també tenia quatre categories. Per societat l'han donat el premi a Tu Cabrils, que és format per un equip divers de persones. En política, un cop més, doncs, el bloc sense, sense fulls d'en Seul Gordillo. Mm -hmm. En cultura, una noia es diu Ana Hernández, que és de Malgrat, i que té un bloc que es diu Magnolia en mà. I finalment en esports, també un malgratenc, Joan D'Àvila, que escriu al Sot. Molt bé, Aquests són els quatre aquells han premiat. i tornant una miqueta eh, als Premis Blocs Catalunya, eh, he pensat que seria, estaria bé eh, agafar un d'aquests premiats. i hem triat la Margarida Caplllà que és l'autora del fil de les clàssiques Bloc premiat en la categoria d'educació. De, ah molt bé. Per què? Doncs mira, per diversos motius. Uh, en primer lloc, perquè blocs culturals, l'altre hi vam fer en, en Via el Masquida com a escriptor, sí. però en part de l'escriptura la cultura, evidentment, és, és molt més, i uh, el que són les clàssiques doncs eh, semblaria que queda una mica al marge no? no pensem ben bé en el grec i en el llatí quan pensem en un blog i en les noves tecnologies no? raó. I, algunes persones no diré que són justament l'antítesi, però potser és de les darreres coses que et vindrien al cap. Sembla que un que prejudici fa... d'aquell sí, no? que fan grec i llatí com que estudien eh, llengües Lengües clàssiques i eh? llengües mortes doncs ja utilitzen sistemes clàssics per entendre'ns, eh? és a dir, són només biblioteca i poca cosa més I no, no està molt bé. doncs producció. val la pena cridar l'atenció sobre aquest blog aprofitant que li han lliurat aquest premi perquè, bé, d'altra banda perquè també, com que anem tocant diverses plataformes avui n'inaugurem una altra sí. és una plataforma molt important ara us en donaré l'URL exacte perquè el pugueu visitar si esteu sentint mm -hmm. és a la plataforma de l'ixtec dels blocs de l'ixtec ah, eh? la xarxa telemàtica per al, per al professorat sí senyor, tots, tenen... els pro tots els professors tenen aquí un tots tenen un... opció d'obrir-se un bloc i, I alguns, com veurem, doncs, ho han fet i estan traient un molt bon profit eh, comunicacional, pedagògic i en diversos aspectes. Mm. Us dono l'URL, h t, -t eh, els dos punts i les dues barres, no cal que posem les tres V-dobles, mm -hmm. blocs.xtec.cat, eh, sí. barra, el fil de les clàssiques. Recordeu que sense accents, clàssiques s'escriu amb dues S i amb Q, sí. i, i aquest és l'URL del bloc. Què en sabem d'aquest bloc? Doncs bé, aquest, eh, abans comentaves doncs, de, el temps que porten alguns blocaires, aquest ajustament va començar no fa un any encara, fa, va començar el 4 de desembre de l'any passat. Carai, per tant, ben recent, recent, eh? És ben recent i de seguida ha agafat una, una gran notorietat doncs, per al tractament que fa de les classes, que és una persona que evidentment les coneix molt bé, que s'hi dedica en el camp de l'ensenyament, uh -huh. està exercint doncs, a l'Institut d'Ensenyament Secundari Cristòfol Ferrer de Premià de Mar, i, bé, val dir que també té un altre, un altre bloc, eh, que es diu, eh, tenia per aquí apuntat, el, el kit descatalà, perquè ell és d'origen illenc. Sí, okay? el kit descatalà, molt kit descatalà, sí, aquest és un altre bloc que manté, però no és pel qual ha estat premiada, mm -hmm. no és aquest. Doncs el va començar el 4 de desembre del 2007 eh, amb un apunt sobre una visita que va fer amb els seus alumnes al Museu d'Arqueologia de Catalunya. Molt bé. El museu l'havia fet el 7 de novembre, va penjar aquest primer apunt, jo suposo que per provar a veure com va això dels blocs de l'Ixtec, i, de fet, no, es, no va fer una mica de presentació pública del, del blog fins al 14 de desembre, 10 dies després. Si et sembla bé, llegeixo el primer punt com fem sovint per la presentació. Diu, tal com Ariadna, donar a Teseu el capdell de Llana per sortir sa estalvi del laberint de Creta, aquí teniu el fil de les clàssiques, de l'IES Ferrer, de Premià de Mar, i desitjo que ens sigui d'un gran ajut. Salute discípoli et amiqui. Eh? La salutació en llatí. Uh, I després, bé, signa Margalida Capellà i posa un PS, que sí? ja que estem en l'àmbit aquest doncs aprofitem per, uh, per dir que és post-scriptum. Què vol dir això? Vé del llatí, després d'allò que hem escrit. Ah, molt bé. Post-scriptum. Eh? De... Això és el que diu el post-scriptum. El fil de les clàssiques, els blocs de Ramon Tourné i Fernando Lillo. I també el bulletic ha estat el blog destacat a X Tech Blogs la tercera setmana de maig de 2008, també ha recomanat el pleoment de la revista Auriga número 50 i ara s hauria d'afegir eh que que rebu del premi Blogs eh, Evidentment, Catalunya, eh, perquè és un dels premis eh, sonats, un dels premis grossos. Mm. Doncs així es presentava el, el 4 de desembre, de fet, perdó, el 14 de desembre del 2007. També s'ha de comentar quantes visites porta i bé, la teoria ens hem trobat amb el bloc de d'Ambiel Mesquita sí. que que no fan explícit i per tant doncs no sabem exactament quantes en pot tenir. però tenint en compte que eh, la fase inicial dels premis Blocs Catalunya és per votació popular, és a Vull dir que són finalistes. Clar. Són, eh, procedeixen de vots amesos eh, per persones amb correu electrònic, eh, amb qui es constata es, es comprova la identitat, etc. Doncs eh, ha de tenir força a lectors d'entrada entre la mateixa comunitat educativa els seus propis alumnes, però segurament entre el professorat de, de matèries clàssiques... Mm -hmm i de públic en general interessat per al tema o sorprès per aquest ús eh, pedagògic de, de, de temes clàssics. És no? gent de curiosida, gent sorpresa o bé gent del, del propi gremi, eh? del propi sector educatiu. No? Exacte. Sí, de fet, una de les característiques que volia destacar d'aquest bloc, entre enllaços i tot, que ja comentaré, és que pertany a una xarxa que es diu eh, Kiron, o Quiron, que seria un espai col·laboratiu per professors de clàssiques. Eh? Ah, és una mena doncs, també de plataforma d'agradador de blogs, una un espai d'aquests que uneix sectorialment l'interès de diverses persones. Eh? Mm. Què fa ella en aquest bloc? Perquè ja l'hem centrat en, el, en les clàssiques, tant en el grec com en el llatí. Ella eh, fa aquestes assignatures a sí? l'institut que us comentava de, de premiar, doncs coses com mitologia també i temes relacionats amb això, eh? I en el blog hi escriu doncs les activitats que fa amb els alumnes, allà si fa una sortida, alguna activitat, propostes de lectures que ella proposa i que després doncs els alumnes comenten, no? Doncs mm. sí, mira, m'he llegit això que, que està molt bé i m'agrada per això i per allò altre. Comenten en el propi blog, en és... el mateix punt que ella que la, com a professora ha penjat mm. i aquesta dinàmica amb els alumnes, no? Els anima mm. doncs a fer comentaris. És un com és una eina pedagògicament molt interessant. Mm -hmm. Què més fa? Comenta enllaços a pàgines web que ella va trobant. Les exposa allà i l'alumne doncs hi fa una ullada. poden ser pàgines doncs, a blocs d'altres persones, pàgines a, a, a recursos pedagògics i educatius, de clàssiques també o d'altres matèries o propostes didàctiques en general tot és això dir, ho va penjant ella per exemple, tot allò que comenta a classe o, o coses que fins i tot ni comenta a classe doncs les, les penja al blog les alumnes saben que cíclicament cal que entri en aquest blog i els companys de, de professió eh, professors de grec i de llatí, de llengües clàssiques entren en aquest blog i com a mínim, tenen referents eh, penjats per aquesta, per aquesta professora és a dir, eh, és utilitzar el blog una mica eh, com a punt de discussió o com a punt de debat però també com a tauler d'anuncis, no? és a dir, com a, com a un gran cartell on la gent pot tenir accés a l'hora de, de trobar informació. No? També, eh, i com un estímul per a l'utilització de les noves tecnologies també, perquè ell en algun moment fins i tot t'hi que proposava proposar doncs, fer un petit, eh, un petit vídeo mm -hmm. amb càmeres domèstiques, d'aquestes que molts alumnes tenen a casa, sí? eh, i bé, doncs, mira una miqueta com es vestien els romans, per exemple, i si hi ha alguna persona que s'anima a, a, a imitar una mica com serien aquella, aquelles vestimentes, doncs se la posa firma aquell vídeo, el penja i aquí tenim una activitat en què eh, aglutinem l'ús de les noves tecnologies la pràctica de l'audiovisual i els coneixements de, de, de cultures clàssiques, no? Ah. Per tant, és, és molt potent realment com a eina d'ensenyament. He trobat, eh, tot mentre parlaven en Xavier Mir, he anat buscant referents d'aquest blog i tot navegant he trobat al YouTube precisament un d'aquests vídeos on es veu doncs, eh, gent de l'antiga Roma vestits i, per cert, vestits com, com anaven vestits de veritat. Aquesta és una de les conyes, quan dic conyes dic, ho dic seriosament, una de les bromes que sempre s'ha fet. No us he fixat que els romans sempre van amb túnica i, i sandàlies? És que a Roma no fotia fred? Clar, que sí que feia fred, el problema que és més barat fer una pel·lícula amb tónica i sandàlia és que no comprar un vestuari com Déu mana no? i aquesta professora en, aquests, en aquest apunt doncs, ha trobat romans, alguns d'ells vestits amb pells i amb aquestes coses vull dir que fins i tot, com a curiositat cultural pròpia, pot ser un bon referent visitar aquest bloc que parla de, en aquest cas, bueno, aquests vídeos de, de la Roma clàssica. Eh? No, I tant que sí. Uh, digues, uh, més coses eh, d'aquest sí, blog. Sí, podem apuntar alguna coseta més de, del bloc, algunes característiques més. Abans ja, ja ho apuntava, una llarga llista d'enllaços que té, doncs, a altres blogs, a webs d'editorials, recursos diversos, vull dir, a partir d'aquest blog, a, com que la xarxa funciona d'aquesta manera, uh -huh. Podem conèixer en molts altres, tant en català mateix, com en castellà o en anglès, o, o que ja directament doncs, fan servir el llatiu o el grec, en eh? ja, alguns ja. altres blocs. Què més té? També és una cosa avantatjosa, molt, molt visual, que ho fa més agradable de visitar, que disposi d'unes pestanyes a la part superior que faciliten la navegació. Hi ha una, per exemple, que diu presentació, i ens remet justament el primer punt aquell que abans de presentació, un altre que diu moments memorables i que s'ha dedicat doncs, a, per fer la feina més fàcil a, a qui no ha entrat mai al blog, doncs, a buscar aquelles coses que ella destacaria més d'aquest any de blog, el eh, del Greater com si diguéssim. De ver-hi bé, Després una altra pestanya que diu muntatges audiovisuals, perquè troba que és més atractiu, doncs els tenim tots aplegats allà. Aleshores, a partir d'aquestes diferents pestanyes, que no tots els blogs això ho tenen, doncs pots anar directament a aquests espais, no? Mhm. Mm Després també és molt interessant que ella crea un espai per als alumnes, dintre del bloc. Només pels alumnes? L'espai d'ells. Aleshores, eh, ella eh, els dona d'alta, i a través doncs, això del correu electrònic, verifica la, la, la identitat i tot això, i hi ha un espai que és dels alumnes. Aleshores, ella pot intervenir a través d'un comentari, però són els mateixos alumnes identificats eh, com a, també coautors d'aquell bloc, els qui poden penjar eh, textos, imatges o diverses coses. Mm. Uh, és, és un clar exemple, jo estic sorprès per dues qüestions una, tots us acabes de comentar és un clar exemple de que les noves tecnologies es, es poden aplicar al món de l'ensenyament i molt diferent de com fins ara s'ha estat, estat fent, és a dir fins ara teníem l'aparició l'existència d'un ordinador en una aula com perquè els nanos puguin utilitzar-lo a l'hora d'estudir, no és tan això com Uh, utilitzar la informàtica i sobretot la xarxa i en aquest cas els blogs com a eina doncs, per, de, per crear debat per crear discussió per crear uh, una zona d'aportació, una zona de consulta una zona específica d'una àrea concreta i per tant en aquest sentit una visió probablement futurista o, o visionària d'aquesta professora al crear aquesta eina però, per una banda això, i per l'altra banda la, el fet de que és un blog relativament nou no tenia un any de vida, i, i que per tant això demostra que el món dels blocs no és tant el que deia abans Uh, escriure-hi molt com uh, escriure des de fa molt temps com intentar trobar-hi un, un, un punt diferenciador intentar trobar-hi un, una raó per la qual cada dia o cada, quan sigui t'hi poses a escriure no? És, són, són dos fets que em criden molt l'atenció d'aquest blog que vull destacar Sí, de fet, a veure, en línia amb això fa pocs dies comentava aquí uh, una conferència inaugural del curs escolar en Llorenç Valverde uh -huh. que, que també, si no m'equivoco era Illenc que el tema de, de l'estic en l'ensenyament, la clau és aquesta no? Vull dir, és tenir la imaginació la tècnica, la, la mínima habilitat tècnica, perquè tampoc no s'ha de ser un màster en informàtica, sinó que és usuari d'informàtica, però la, aquesta mínima habilitat tècnica i sobretot una gran imaginació per trobar en quins moments, quins recursos ens poden ser útils i trobar aquesta interacció amb els, amb els estudiants i fer-los entrar en aquesta dinàmica. No? Jo crec que aquest blog és realment exemplar en, en aquesta línia Probablement deu haver estat reconegut precisament per això, no? Per, Segurament. Per haver trobat-li la volta, una mica... Ara m'imagino jo que tothom fes això, seria fantàstic, eh? Els nens a casa, entrant, els documentant, fins i tot amb les matemàtiques, eh? poses un problema i ells mateixos el van resolent conjuntament a través de la xarxa i cadascú explica on s'ha quedat i què és el que no entén i, i bueno, aquestes coses que, que probablement és el futur i que només alguns professors fins a dia d'avui han sabut realment veure i portar a la pràctica. Veureu probablement molts, portar a la pràctica, de moment en tenim pocs exemples, aquesta professora de Premià de Mar és, és un d'ells, no? Per anar, per anar concloent una mica, Xavi, què, què podem dir? Poca cosa més. Jo penso que ja n'hem denominat molts trets, comentar potser també doncs que té moltes categories, a part d'aquelles pestanyetes a la part superior, sabeu que els blogs donen aquesta possibilitat d'agrupar els apunts per categories, i ell en té doncs, una dedicada a les etimologies, mm -hmm. que sabem que és, on, és com si diguéssim la biografia de les paraules, no? d'on provenen, com a el tot això uh, té una altra categoria pels jocs didàctics una altra per la mitologia, una altra per la música pel teatre, per sortides que fan amb els alumnes etc etc. res, tot és aprofitar que pràcticament gairebé tothom té un ordinador a casa, mínim un, alguns ja fins i tot dos i tres, però mínim un, gairebé tothom i aprofitar les moltes hores que, que els joves s'estan davant de l'ordinador per mirada i ensalzi Uh, doncs uh, algunes qüestions algunes propostes que els hi siguin atractives i que els hi complementin la seva vessant educacional que habitualment fan de manera tradicional els centres docents i els centres educatius i el blog, com podeu veure és una extraordinària eina també per fer això nosaltres des de la ràdio estem impulsant i impulsarem d'aquí uns mesos blogs per programes Vull dir, falta saber quin ús en sabrem donar d'aquests blocs no? però en principi uh, ho dic perquè probablement fins i tot per les entitats moltes entitats que diuen no, és que nosaltres no tenim pàgina web i no en podem fer perquè ens costa molt diners no, no, un bloc és gratis i un blog pot fer perfectament servit com si fos una pàgina web és a dir, per penjar-hi una mica la, les teves promocions el teu telèfon, les teves darreres notícies, és de fet petites webs personalitzades no? en aquest sentit les entitats també poden tenir accés en, aquests, en aquest món dels blogs utilitzant-lo una mica com a, com a web de, de presentació, no? Efectivament, és molt, molt senzill i molt intuïtiu De fer funcionar I jo crec que l'únic que s'ha de fer és perdre la por qui, La persona que hi tingui alguna mena de por O de reticència Llançar-se a la piscina, demanar ajuda a qualsevol persona que, que, que es pugui ajudar I un cop vençudes les primeres resistències És que aquí hi entres ja no en surt Vull dir, veus tants avantatges Que ja no et fas enrere va, aviam si amb aquests espais podem animar que algú obri un bloc. Si algú ja l'ha obert després d'escoltar-nos o té previst fer-ho, que es posi en contacte amb nosaltres. Mail laplaceta arroba radioarenys.cat telèfon 93 795 79 12 i si no, a través del chat que per cert ara el tinc una mica oblidat eh, però que bueno, que estem que estem en ello i que també es pot comunicar amb nosaltres. Xavier Mir, moltes gràcies. A tu com sempre fins a propera. A reveure.